Стародавній Рим – створення імперії Римляни, як і греки, прагнули розширити Ойкумену. Вони відкрили й завоювали Центральну, Західну Європу, Британські острови, весь Піренейський півострів, частину Східної Європи, а також значні території в Азії і Африці. Наприкінці 3 століття до нашої ери був знищений оплот Фінікійців у Африці Карфаген, і Рим став найсильнішою державою Західного Середземномор'я. Римляни захопили Сардинію та Корсику, острови, які раніше належали Карфагену, зробивши їх разом із Сицилією римськими провінціями. На початку 2 століття до нашої ери римлянам удалося підкорити центральні області Іберейського півострова утворивши на цих територіях дві провінції – Близьку й далекої Іспанії. Згодом Рим-Ущент розгромив Союз Балканських держав, ставши впливовою силою у Східному Середземномор'ї. У середині другого століття до нашої ери Македонію перетворили на римську провінцію. Усі міста держави Греції, за винятком Афіни-Спарти, також потрапили в залежність від римських намісників. На території Карфагена було створено провінцію Африка. Пергамське царство було перетворено на Римську провінцію Азія. Рим підкорив значну частину Малої Азії і Кіпр. Свою залежність від нього визнали Вірменія 66-го року до нашої ери і Боспольське царство 63-го року до нашої ери. У 67-66 роках до нашої ери римляни заволоділи критом. А у 64-му році до нашої ери ліквідували державу Салевкідів і створили на території Сирії та Палестини провінцію Сирія. У 63-му році до нашої ери підкорили іудею. У середині першого століття до нашої ери, римський диктатор Юлій Цезар заволодів усією територією Галлії аж до рейну. Цезар розгромив номідійського царя Юбу Старшого і приєднав його царство до римської держави. У 30-му році до нашої ери був захоплений і Єгипет. Таким чином, у наслідок завоювань 3-го-1-го століття до нашої ери, Рим перетворився на світову державу, а Середземне море стало внутрішнім римським озером. Одного разу в храмі Геркулеса Юлій Цезар побачив статую Олександра Македонського. Цезар зітхнув. Він був незадоволений собою. Йому вже 33 роки, а Олександр у цьому віці вже підкорив світ.